Auliza kadhalika mtu akiwa anafanya kazi ya kuendesha gari katika kazi yake atafunga masala hii wanachoona wametaja kuwa kunao kuwa safari yao ni daima safari isokatika Ye ni muendesha gari au magari ya shehena Toka nchi mpaka nchi nyingine atoka Kenya aenda Tanzania aenda Rwanda Burundi azunguka mwaka nzima yuko safarini huyu atafanyaje yuko safarini anayo ruhusa ya kufuturu yuko safarini anayo ya kufuturu mwanachuoni ibn thaimin rahmatullah alayhi ataja kuwa huyu madam yuko safarini daiman anayo ya kufuturu saumu yake itakuwa lini pindi atakapokuwa njiani akapita mjini kwake, antoka kampala ankuja nairobi aenda mombasa Atakapofika Nairobi ni mkazi wa Nairobi atakuwa ni mwenye kufunga. Amerudi nyumbani. Zile siku atakazokuwa hapa Nairobi ni siku mbili, siku tatu, apakia. Aiiwa atengeza gari ili endeleshe safari yake. Basi zile siku ankuje hapa atakuwa ni mwenye kufunga. Ni wiki moja, siku tatu, kisha endelee na safari yake, atafungua. Kadhalika itaangaliwa misimu ya mwaka. Kuna misimu miwili maarufu au ambazo kuwa huchukua kipindi kirefu kunayo swefi na shita keiwa hali ya joto kali na hali ya baridi katika msimu wa joto kali ni mwenye kufunga hatakuwa ni mwenye kufunga lakini ikija kipindi au msimu wa baridi basi hindo fursa yake ya kufunga Hindo fursa yake ya kufunga atakuwa ni mwenye kufunga hata kama atakuwa ameondoka akashuka katika nji mwingine yuko safarini lakini ni katika msimu wa baridi atakuwa ni mwenye kufunga kwa nini kwa kuwa katika msimu wa baridi aweza kuhimili nam ile uzito wa kufunga aweza kahimili hiyo kinyume na kipindi cha joto kali mtu hawezi kuhimili wallahu alam.